قرآن مختلف موردن کو مولانا عبدالباری سے دورہ تفسیر قرآن دا ایک سو دو نمبر کی سٹ چپٹوکا محلہ فرقزی مسجد کی پر انیس ست دوزار نو کی شعر ندید ملاوی دو پتہ یاد اشاری طرید سنت کے سر اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان اس دی مینچوک جانگیرر اور سوابی توفرائیٹر انورشیر توحید موبائل نمبر زیرو یڅ حالت نه پاتې دا سوق امام بخاري رحمه الله د عبد الله ابن عباس چې اسماء او رجال صالحینا من قوم نوح علیہ الصلاتو والسلام د نوح علیہ په زمانہ کې سې خلکو هغه وفات شو نو شیطان د خلکو لزړ کې واچولا چې دا خلکو تاسو د دې شکلونو جوړتای دي د دې شکلونو په دینیت په دې راځه زمون دایته ګورونه هغه دم رایا دی زمون به عبارت ته شوق زیاتیږي استادو خیالي سړې استاس سخلر شي او عالم سخلر شي نو د یو ورځ دوه طبیعت خی د موزه او دسته تازه تاسې او چې سر ازی تیر شي ان بیا د بلګم بلاله راځي نو دایته دا رسو چې چر او سو غیشته ده نه مونږ به شوق پسو زیاته نو غلطه طریقه اختیار کړل نو دای هو بدغه یا هغه شکلونو د بیا کتل هغه خپل نیکان بندګان به یادېدل او د الله عبادت وکاو او چې دا دل لړا ورپسې نور رالو نو شیطان او توسوس واچول کېстаў مشرانو خو بددي عبادت کوو انو په داغه طریقه باندې دا غيسا کی دوا کوئی زنون مشرانو ددي بوتانو عبادت پدینیت کوو چې ددي بوتانو والا کم خاوندان دي دا غي روحونو ته پته لګي او چې کاله تطاطه ولا کېده اغه زمونږ فریاد وړاندې کوي الله تا او د شرک بنیاد ولا کېده چې نوح علی السلام د دې رد پار راغې نو کوم به ورټول پریده خدا پینځه د نه پاتې نشي ګوره نور ګوره پریده پریده خدا د نه پاتې نشي الله سوې وقد زلوا گمراه کړه د مالدارو ازلوا کې زمير د فاعل راجي د اغه ملم يزد تا ملم يزده اغه کې چې کمالدار ذکر دی اغه تا گمراه کړه د مالدارو ډېر والله تهځې د ظالی میه مض تو الله د ظالمانو دپاره اللهزالله مګرګ مهی داس د نووهې سلام خیري دي دمنما ختوياتیم په سبب د کوونهو دد او غړکو د غر کړی شو په او دداخللونارن نو شو لورته فلم یا چې دوله هم د ونمونده د خپلدان دپاره هندون الله سواده اللهان سواره نورمدګاره د کاره و نووهل اسلام یا زماار به لا تظر للاردين مبرد پزمکا من الكافرين دا کافرون دیارا یو قور آباد ان لکا انتظرهم کتپرید دی لرا کزل و عبادة کا دی با گمرا کستا بندگان ولا یلی او دی نزی گئی اللہ فاجران مگر بدکار کفاران و ناشکرا رب بغفر لی ازمارا بخنو کی ماتا ولی والد یوم رب لارد ماتا ولی من دخل بیتیا اوا چاته چې دن نهشی کور ضماہ مؤمنن پت د ایمان کې په ایمان سرهولل مومینی نا بخ او کې ټولمو میانوته مواماتیو ټولمو مینو حو والا تدی ظواال مینا او مضیت تو دپار د ظالمانو الله تباره مگر حالا کاته اسم الله رحمن رحیم صورت جن مککی صورت دییں ترتیب کی به او په نزول ې 40 نمبر دیں پس د صورت العرف نه نازل شوی ارابت د صورت د مخ کیسره مخ کی صورت کې تشجیه او تبلیغ ذکر کړا واقیدو نو هل السلام ندلتم ورکی تیزواله په تبلیغ باندې خو بواکیدې جناتو بل لا چې مخږي وي الله رب ال عزت با فارهیرا ولي په تاسو کبا خنم دیو وخته ندی ځای کوم وې چه کدی باخنه او گوختا او په استقامت بانکلا کله دل نو دیری اوبو بولا ورکم دیری فائدی بولا ورکم داو ده دا سورت رد ده شرکی اعتقادی و بیان ده جننات و سران خلاسه ده سورت پاول ده سورت کی ترغیب ده قرآن و مجید تا ابیانفی ده شرک ده پا دلیل نقلی او رد دے پمشرکین بل جن تے شیطانانی پیرانی د الله سره شریک ګرځولیو دارنګه رد دے, دے شرک فل استیازين چې بغیر د الله نه دبل نه پناه غوختل دا کفر دی او شرک دی ترغیب ورکی توحید دا او بیان د دوړلو د جنات او طيبګین امبیاذات د سوره الجن دا سورت ممتاز ده په تفصیلی حالاتو او د جنات او فساد وريده د قران بل دا سورت ممتاز ده په بیان مخصوص د نبي كريم صلى الله عليه وسلم بل دا سورت ممتاز ده په تنفيذ علم غيب د غير الله نه قل دوه پیغمبره او هي ليات ما توهي وکليشوا انه السمان فر من الجن چې غوګي خو یو ټولګي د پیریاونو نه قران ته وقالو نو دوی و دا ورېدو نو رسې داوي انه سمینا قران لنا جبا موږ ورېدو قران آشنا مضمون دا دی په دې کې تقریبا غټه خبري ذکر کیږي واته باقي کډاډم خبره ده چې دلیل واحد او ترغیب د قران نبی علیه الصلاۃ والسلام کی وحی اعلی شروع شوه پیریاں په مخ کې اسمان د خطر ملائکوب کارونه تقسیمول دې بوارېدل کته وراله خلکو تبه وی د دې برحۃ البنسل نو پیریانو چې پیره خپل ملګری فارقړه جوګری په عالم کې څنګه چل شوه دی یو ټولګه پدی خواراږي چې کتل نبی علیه السلام مستولاردې قرآن وایي نو دې مغوږ کې خودیار غوښی چې څه وایي چې قالای غوږ کې خودونو ایمان شو دیوی مونگو آوری دو قرآن حجیبا یا دیلار روشد دی خودنا په طرف دسا ملاری فآمنا بیهن مونگ ایمان را لپا دو ولنو شرکا بی ربینا ہیچ چاری با شرک جوڑن دو کمونگ رب سره احادن یوتن نفی ده شرکا دلیل نکلی سره د جنداتونا فآنهو تآل آجد دو ربینا یکینا اوچد دشان ده رب زمونگا مطخد صاحباتان دې د نیولې بیبي والا ولدان اولاد دا د پیرانو خبر او چې زموږ رب دې نه اوچتبې چې د دې بیبي او د دې اولادین دغه مشرکان او هغه کیسه ما کیسه په طریقے سره د الله سری صدر جوړګړو او انه کان یقول صفیهنا او یقینا به کمکلو زموږ نه هل الله په الله باندې شتتان دروغ او ان ظنننا موږ دا ګمان کړو الان تقول الانسان چې چرب انه انسانان والجن نو پیران الله اپ الله باندې کذب اندرغه و زمون خدا ګمانو چې دای په الله دروغ نه وایي و انه کان رجال من الانسی دا رد دا شرک فل استیازي اورد مشرکین بل جن باندې و انه کان رجال یقینا وس سڑی من الانسی دین انسانانو نه یحوزونا چې بناهی بغخته رجال من الجن پس سړود پیرانو فزادوهم نزياد کړي خبر جنات لرا را حقا یا زیات کړه دې انسانانو په دغه خپل عمل پیریانو سره ګشينه او ان هم ځنه دیدا ګومان کړه او کما ځنن تم څنګه ته تاسو ګومان کړه پیریانو پیريانو الله يبا صل الله حدا چې را پورته بنه کی الله یو تن يعني دا پیریان واپس کوم تر اغلی دې د خپل کوم دوی انسانانو کې به سي ډیرو چې قیامت یې نه او تاسو نه باندې او انا لمسنا السما مونږ ورسېد اسمان ته مونږ اولټول خبرونه د اسمان دا حرسن شدیدن سوکی بناو دا کنانا منها او نه نومونږه عمون ددي لرهملات حاس شدیدن چې ډاکټل شو د سوو کېدارانو سختوونه په شووه بهو د شغلوونه پهاند کونا نه کودمې او مخکی به مونږ کې نستو د د سمان نه مقاعد د په ځایو د نستې کلی سمی د پاه د خودو مطلب دا, دا مخکی مخکې به مونږه خبرې اوریی شو نسب به کول شوه او پهمنږ ییل آهڅوک چې غږې د اوسو یجد لهن اوبمهم یخبلدان لپاره شهاب الرسدا یو شغل د اور تیارا وان انا لا ندری او مونږ نه پویدو اشارون اوریدا آیا د شریراده کله شییدا زمون په بندیدو باندې د اسماننا بمن فل ارضی پا چا چز مګکری ام اراده بهم ربهم یا اراده کله په دی باندې رب دای رشد د هدایت او د نیکی او انا من الصالحون او زمون حالت خداو بعضې زمونږهکانديمن نه او بعضې زمونږ نه دوونه ظالې کلاوده دی نه دي کل نه توایکه کېده مونږه ډلی مختلفی په اعتبار دا ک دی او د عمل پهنا ون او زمونږ خو اوسیکنې راغې ال لنډ چې زله چې مونږ نه شو کمزورې کولی الله لره یا زمونږه کومان دا او څکه س په کنیکانمو که نه نو زمونږ غ مادا الله نو چې زله ک هیچ چې به الله لاه ځمه کې ولن نؤجزه او هیچ چاره به کمزورنه ګذراره حران پتی خد او انا لما سمعنا الهدى او هر هرګل چې مونږ وورید قرآن اامننا بهي مونږ په ایمان رااله هریا نو بچ مونږ وورید او وای کی غلطه خبره نه ودو فائدې مونږ په ایمان رااله نو فائدې د ایمان رالو ذکر گئی دا په ادا پیریان هم یؤمن بربهي او چا چې ایمان رااله بخل رب فلا يخافو نو دې بني ریګي بخصن دا کمیدلودنی ګونا ولارحکن او نه دځیا ته دودو ګونانا او انا منن المسلمونا او یوې کینان زمنګ ځنی زمنګ مسلمانان دا د وړل دي جناتو ذکر کوي چا نه کاني کمی دي او هغه ګونګاری کمی دي او منن صالحونا او منن دون ذالکنا سبګې نگان له سني او سنیکان نا څه شې دین او منن القاسدونا او ځنی زمنګ ندي مشرکان په دې په یذل د قرآن نه دې شرک تعریفی او ځینې به مونږه مشرکان ني په معنا اسلامانو چې هغه لکه خدا کتاب د الله تا حکم د الله تا فاولای کدا گسن تحرو رشدا دې اومندلانی غلار یا دې کست ویرا ده وکړه دسمی لارې او عمل کاستونا او هر چې کا غروان دي تکانو له جهنم حطبا صدا د جهنم خشاک دی او الله واستقامو علی الطریقته او ما خبر ادخال الایہی الله او الله ادا داخل له د قل د تو تو وای چې ما طوهی شویل الله واستقامو کدی کلا کو دریدل حالت طریقتی پسملار لاس کینام نموږ به اوس کو پدایبا می ما ان غدقاو بډيري ډيري وبو بول ورکو لنف تنهم فی دل پارچیم تها نو کوم پدایبا نی اما یور امیور اچ مخوالو هم ذکر ربی یاد درب دنا یاس لوګو نه دنب کید لره الله عذابن ساده عذاب سختا ان المساجد لله یقین جمماتونه د الله دی فلاته دو مع الله مرابلی د اللله سره حدن یووتان جممات د الله دی پهې کې د الله ل بیایان کا د الله طرفته خلک را بالاله بل سووک پهې کې مرا بالاله نو جممات کې دا چغیوه رسول اللله یا محمد یا فلان کې یا یال مسااج دا یقین ځایونه سجدی للله یوااض د الله دی د اندامونه د سدي ټول د الله دی فلاته دو الله مرا بلید الله صرا حدا یوتن سمات لم چې سیده وطن لګی نو دا غره مدد کولې نو دا غره یوازې دا الله دی سیده الله ته لګا او بیا دا ټول ځای نو دا الله دی سیده لګی په سو انده منو باندې پنځي او دارنګې زندګنان دولا سنا شپږ داشو او ومه مخصصار نو دا وانده مونږ نه دي ورې الله تصيده لغي پوزا پر پو سر کې داخلا د کنا دا وانده مونږ نه دي ټول لاله دي سر ببل تنا کته گئے موږ خلق سے سر کته کی تعظیم بل سر کته کل اسي ده ناروا دي لاس پنامو درې بلتن ناروا دي لاس پنامو درې بلتن ناروا دي زکه ده لسنه سيدي زيندي الله الذي زن ګنا الله ګول بلت تعظیم د بار ناروا دي او درېدل خو خیر د کنه دغه بغیر خو ممکن نه ده یا بناسی یا بولالی داغه جوړه خبره ده او چې سیده لګینو په پنځه لګی نو بیا دا غاسي پنځه کول ډګري لګول بل ته د تعظیم لپاره ناروا دی او ناجایز دی جمعه ترا د سیده ځایونه اندامونه دا خالص الله لری مرحبا الله سرهبل سوق وانو لما قام عبد دا بیا اظهر الاله او د او هي دلان دي داخله تو اوات دا ما توهي شوی دا چې شان دا د لماقام بد الله کله چې دري د بنده د الله یا دغو چې توحید توهید الله رابلی د الله نو ب سرې امام قط ده ابنی ځدوي شلما قام بد الله بددعې إلىلت توی دي کله چې د بنده د الله د الل ذکر کرګو نو کا الجن جننوول انسو یکوونونه موجمیغه ل نو جنناتو او انسانان چې کم کومرهو. دد اراده ده چې د دخ نه د خبره واخلو د بندکو چپکوو ی ان لمما کا معبدله ته اووایه چې ما ته ددي وهي شوي ده چې کله اودرې د یو بنده د الله یا د و دا الله کادو نو دا د پیریانو انسانان یکونو نهلی چې شی په دبانندې لبادن راغوند د پاه د بند ولو د بنده دهخوا الله حفاظتو کهنو کلل ته ووایه مطلب سر د اوس ته اعلانو کاه ستاسو د پټو خبرو ااطلا له الله را کوي تاسو زما د بیان د بندولو کوشش کوي په انما ع رب او ربي زره بمه خپل رابه ولا اوشرکو به هده او نشر کوم د الله سریوط قل دوا انميله عملې کولا کوم سمالک ن ستاسو دپاره زوررن د ضرر ولاره شد نه دفادي قل دوه ان می لنجررانې هیچ چرې به بچ نه کېماله من الله د الله نه خ یتن. والان آجد دا ز به چریونوم مندونې سواده الله نه ملتههدن ځای د پ نه الله بلاغن دا استثنا ده دله عملیکونه چې زمال نیم ستاسو دپاره الله بغن مګده بس سرې د بیان اختیار الله را کړی دینو او یا دا بلکل استثنا منقطیا ده الله بغن مګزه کومهرهرسول زرهرسول کوم رسول من الله د طرف الله نه ووررسالات تیو پیقامات داغه. بې جدا ځکه ذکر کړو چې تر رسول کې نو سره سي ځاننه خبرې جوړي د ناورې سالاتې او پیغامات د الله ځکه رسول نو د الله پیغامات رسول و او ري زم ما خبره چي دا دا زمانه د الله دا ومن من يا الله ورسولا چا چې خلاف کو د الله د پیغمبر د الله ف ان له نار جهنم نو د پاره به اور د جهنم حالدين فيها هميشه به پدې کې او د دې د مخالفت بوین یعنی ديبه هميشه په دې کې پراتی حتی تر دې پوري مطلب څه دی دا د دې د زدن الله ربول دې د تعبير کوي چې دې ب عزت باندې بولاړي تر کله پوري لا يزالون على اسيانهم و كفرهم هميشه په کوفر او نافرماني ولاړي حتی تر دې پوري ازار او ما يادون کله چې دې او ني غزا په دې سره ودو کول شي سه علمون نور دې چې دې په من عظافا ناصرن که سوق د کمزوري کمزوري په امبدا ديانو کې اکلو ادا دا کم پته دا دي قلت هوه ان ادري ذنب ويغم ا قريب ا ياني زيده ما عذاب تو ادونه کې دا سره واده کول شي هم يا جل له ربي امدا او یا مقرر کړي د دې لپاره رب زم ما امدان سنیتا ما د باندېشته جکاله برازي همدان لريواله سموده بس هجي کوم نه ټه مقرر دن الله ته معلومه اي عالم الغيب وادی بپټو فلا یذرا علی غیبی ننه خبرای پغیب وبم احد میوطن نغالی به کای پغیب وبم یوطن یعنی علم د غیب وې چلنور کای یو د غیب اطلاع د اطلاع ورکړنه غیب نهي خدا سی علم چلنور کای جدی د پخپل قوت او استعداد پټ سی زونه په معلوم کی مطلب دایت دایلی الله من ارتضامر رسولین دای استثناء من کتی ادا الله سو پغیب و علم د غیب او چلنور کوي خو ها د غیب او خبرونه لاليږي انبييا او تا او بیا د انبييا او حفاظت کوي ملائکه سره مقرري الله منر تزام الرسولين من مگر ها چې غوري کې الله د پیغمبرنا لوکو يسلكو یکرن الله رواني يم بين يده مخه تدنا ومن خلف يدرس تدنا رصدن مددګر سوګیدارې فرشتين د دې لپاره چې دا الله رب دې دربار کې د دې لپاره گوايان شي ګواہی کوون کسی چې الله دستا پیغام ادا کړی او بل د حفاظت کوي لیا علما نیر بالا چې الله غره کې ان قد ابلغو رسالات ربهم چې رسول رسوله پیغامات درب دربدلې ان قد ابلغو چې رسولی رسولي دي رسالات ربهم پیغامات دربدلې او حاطه او الله حاطه کړی دا има باغیسه لده یې چې د دې سره دي او احصا اوس مېر له الله رب لیدو ټول شین هریو شه عددن پشمیر سره بسم الله الرحمن الرحیم سورت المزممل دا مکی سورت دی ترتیب د سوراتونو کې درېیا ویایم او په نزول له سوراتونو کې درېم نمبر دی او بعض علماو درېم سورت المداثر ذکر کړی دی ترتیب د سوراتونو کې درېم نمبر پس د سوره القلم نه ترتیب د سوراتو کې دریم نمبر دی پس د سورۃ القلم نه مخکې صورت کې هر د شېر کو د ټولو اقسام دل د ترغیب ور کوي قران تا بل مخ کې ترغیب د قران ذکر کو هوا کې د جناتو ندی سورۃ کې ترغیب ور کوي قران مجید ته او تیزی ورکی په بیان داغي د پاره د انسانانو مخکی صورت کې د قران تاثیر ذکر کړه چې ګوره قران په بیرانو ما سر کوي نو دلته تیزی ورغی داغي په تلاوات او داغي په بیان تلاوات کړه ستاسو خپل زړه باندې اثر کیږي بیان یې کړه مخلوق ته الله فائدہ رسېږي دعو د سوراتو ترغیب د تلاوت د قران تا لسلو د قران تا بس ټول صورت کې دغه مضمون ذکر کین ترغیب د قران مجید تا او بیا د دعوت توحید دا تسلیذ نبی علی السلام تخیف تخیف تا تخفیف دنیاوی تخفیف اخروی ذکر کې پګین او آخر کین ترغیب د جهاد تا امتیازات د صورت دا صورت ممتازه په ترغیب د قیام اللیل د شپید او دریدو الله دی صورت کې ترغیب ورګی چې الله تو درې عبادت دا رنگې دا سورۃ ممتاز ده په ترغیب د تلاوت د قران درېم دا صورت ممتاز ده په ذکر د بازیا زابونو بل دا صورت ممتاز په ولا سو اوامیرو چې دا غي تاکید ته په لفظ د ان سر او زلام یا ایوه المزممل اے پورته کوون کی عادت د موارید نبوت یا ایوه المزممل اے پرتق اون کی عادت موالید نبوت یو معنی دا دا بلہ معنی دا اے ان غختون کی عادت زبان پجامہ کی هله لومبئی معنی له علماء ترجیح ورکړه دا ځکه چې دا ساده اغوسوغه معاملہ چې كما ذکر کیږي نه د سوره متصیر سره دا نو د دیو جنتی ځای کې مزمل دا معنی کول چې اے پرتق اون کی عادت موالید نبوت قوم لیلا او دریګا د شپې الّا قلیلاً مگر لگا د دشبیدره کا لگا دا لگا سُرح نسوهو نمی دا یعنی نمی اسا آرامو کا نمی اللہ تولاده کا آوین قُس یا کم کا دا دینی منا قلیلاً لگ یعنی دا آرام د دینی منام کم کا او عبادت پا دینی مزیاد کا آوز داالهی یا زیات کا دا آرام دے دی پا دینی ما او لگا ایسا کا مطلب صدی سنہ سے الله اولاده اللہ تخ نیمه ایسه کوی او که نه د نیې نه زیات ولاړه کوئ او لګ آرام کوي کداسی داسې کوي چې ډیر د نیې ن زیات آرام کوي لګ ولاړه کوې تا ته اختیار دی خو پهې نیمه ش کې چې ولاړی نو کوي بس ارت تیل قرآانهلولهقرآن تر تیله پهرام آراملو سره دکې وظیفه به غواړیه د شپی درې د نهله کمه وظیفه به کار ده سویل په کاردي څخاص بیر د چې ډیره سره قرآان دی که نه. نه دی یو سورۃ یاسین درځي یو سورۃ فاتحه درځي بس دا وایا چې یو سورې لموز درځینو کم اسکه مسخه باورځي کنا نو موز دې کای دا ټولو کې به تر به ها مونږ یو کو سنت طریقې سره مطابق اېش منې راغې نو اس ته استغفار وای زګددي ترغیب قران ور کړل استغفر الله استغفر الله کمځه احادیث کې استغفار راغلې دي هغه دی وای هغه نو ور دینو دا استغفار باندې دا د ګناهونو بخنه وخته پښتوکي شي کنه چې الله ما ډیر ګناهونه کړې دي دار ته معاف کا دا غو سنن عبادت ده ځا خاص ذکرونه ها ور یو سړی ذکر کوي نو هر ذکر چې کوي نو کوي جائز دی لا اله الا الله دی وایي درود شریف دی وایي درېما کلمه دی وایي او په کې به تر ذکر کتاب د الله دی تلاوت کا مس کې تلاوت کا دغه څه زله تلاوت کا او یاد کول شي که په قران کې ویل شنو کوي او ټیم کې بیا استغفار به تر موزیو کونه بهر په سي استغفار وایا ان سنلقی الیک بکم غالی گوتا تا قولن ثقیلا درنا ان ناشات اللیل دا قران درنه وینادا الله رب العزتو پیغمبر علی السلام, السلام لرا لګلی او درنه زګدا چې الله وی کما غربه میرا لګلې او اکل مول ور کړیا بازار زر شهو ان سنلقی الیک مګرالی گو بتا قولن ثقیلا وینادرنا یا وینا و بینا درنا سیده اننا شات اللیل یقینن ادریدل د شپین هی اشد دوت ان داک اکبر برابر اونکه د دژلو و اقوا مقیلا او خصد اونکه د وینا مطلب څه دی چې شپې سړې ولیاډي ماحول خاموشه نجې کم کې رات توای پجباباندی نو سړی سوچو وته برابرې هاوی چې سوچ سره سړې تلاوت کین بیا خوان کین د جنت آیتونه باندې لرل الله نه د جنت سوال کوي د دوزخ باغې دا الله نه پناه خواړي یا اننا شاتللی یقیننداو د لشکري هي دواتان دا ډېر کلک دی په موافقه دسلو په اقوامو کیلا او مزبوط دی په وینا کې صدقونکی دی وینا دي دسلو د کلیکشن کليکشن کیو شن د ته مسلمان وای د نفاق نه د اخلاصې دو چل قران هي چې لشکري ودري ګابه الله عبادت کوا منافقت ته الله بچ کیږي یا هی اشد واتان دا ډیر سخدی په موافقه د زړګی یا ډیر سخدی په پیمال کولو د نفس کې نفس د مسته ګناہوںو کې دی وایې د شپې په عبادتې پیمال کا واقومو کیلا او ډیر سدا کونکې د وینا دی تم بلغه صاحب بیان کې با لا اثر علا چې د شپې الله تعالی ان ان لک فینهار کې کیننه ساده پار په پا دی ورس کې سبحانه ویلا مشغلتیا د اوګدا درزه وسګه دا نه د جګینه ته درزه خوبونه کوي نو بیا په دښبي عبادت کوي که درزه د آرام نو بیا په دښبي عبادت نه کوي پیغمبر علیه السلام دا الله تا د بار درزه ډیره مشغلتیا دا واسکور اسماع ربک یادانم ذخل رب وتبتل الیه جدا شده الله تعالی تبتیلا په جدا کیدو مطلب څه دی اخلس له دی الله ته خپل عبادت خالص کا یوازې الله ته درې الله تعالی رب المشرق والمغرب داس الله چې رب مشرک او د مغرب دی لا اله الا هو نشته لا یک د باندې مګردک کوي الله دی فتخذوه ولی وکیل انا ونی صدر را کارساز ددکا د باندې اعتماد او بروسه وکا واصبر على ما يقولون دا تسلید نبی السلام دا چې صبر کو په یتي دی وای او هجرهم جدا شدلګنا او هجرهم پری دای لره هجرن جمیل په پری خودوخه د دینا جداشا و جدا کېدل خو خيستا وسره وازرنیه پرېدماله خيستا هجران هغه هجران دی چې د الله په پای پرېدا دای په پرې خودو خيستاو په پرې خودو کې بس خایي چې بل پرې دې کو تکلیف برازي پتا په پریشانی راځي پاغه او په پا پرې کې یو پرې خودل د دنیا د پای یو پرې خودل الله د پای نه دا خيستا پرې خودل لي وازرنیه پرېدماله راول مکذبینا او درود ان بیا کاونکو لرا ولین نعمتي چخان دان د نعمتي ومهلهم او مهلت اور غدای لرا قلیلن لگونی مطلب دا ده بس ددی ما ملما تاسو پرا ان لدین ان کالن مونسر دی بیړی دخو ان کالن بیړی دخو وجہی من او جهنم و طعامن او خوراك زاغو صدین جنختون گی پمړای کی واذابن الیمنا عذاب دردناک يوم ترجوف الارض فقمارتج اوبجل کیږي اسما کا والجبال غرنا وكانت الجبال او شب غرنا كسيبا مهيلا ډېرې د شګینارم كسيبا ډېرې د شګي مهيلنارم ورنه به داسې شي کنه ټول بدنارم شګي ډيري شي او ها کله والبت الله ختم کین انار صل الله علیکم رسولا ذات خيفه دونیوی الله مونږ را لګل تاسو د پیغمبر شاهدنا علیکم بیان کہ ان کے تاسو تھا تم ارسلنا الی فرعون رسولا څنګه چې موږ له غل او فرعون ته پیغمبر نو ستیلو شو با اسوا فرعون الرسولا مخالفت کو فرعون پیغمبر په اخزن او اخزم وبلا او ني و موږ غلره پنيولو سختو سره فكيف فكيف تطقون دتی تطقون د پار مفعول حذف دین فكيف تطقون سنګ با بچای دا عذاب نه ځان با سنگه بچ بچای دا عذاب نه ان کفار تم کدا سو کفرو کو یومن په هغه ورځ کې یجالول ویل دانا چې او بغرزای ما شومان الراشیبن بډاوان شيغن دا بډاغان بشي ما شومان چې شیبه په دا ورځ باندې ما شومان بډاغان یجالو کې زمیر دفائل یا الله یا جده یاد ورزیدا مطلب دا دی چې دا ورځ به دوره وګدای دمرہ چکه په دا غرض باندې او ما شوم وینو بوډا والی ته ورسیه یجا لول ویل دانہ شیب ما شومان شیبن بوډاګان اس سماو منفثرم به ایا داد هغه درځي د hebat تو اجنه به ما شومان بوډاګان شي اس سماو منفثرم اسمان با چودونګي په دا کارزه کان مفعولا دوا د الله کل شوی انها ازی تذکرتون داب نسیت دا د نسیت پهمنشا د چا چېخواغ شي ات غ لاربې او لار دی نې خبر رته صبیرن لر ان نه رب کالمو ترغب دی چې حته یکې نه نستارب پوږیان لکه توکووااد نه چې تو درېږې هنا منلیلی کم د دوڅو د شپې نه نس به هو نمه د دي او سلوسه درېمهدي او توفتتون منلهځ نه مع او یو ډله دا چاانه چې تا سره تو مدری کې د شپې سه چېشه. مالگری دی مودری گی خد دی پورا حساب لگول گرانی والله यकदरु लैल व नहार अल्लाह اندازہ ک ایشبا ور یہ سے میں اسادرہ سورا پاتیدا اللہ اندازہ کا اشبہ ورس علمانو اللہ پو یو پدین اللہ په حصو ہو چی تاسو نشی پورا کولی دا اندازہ یو خدا اندازہ کرانو چې بلکل مکمل درے میں مکمل نیما یا مکمل درے آرام و جو عبادت دا کرانو یا اللہ انتو حصو ہو لن تتیکو معرفت سالکا معلم و تنزیل مانا کئی و علمانو اللہ الان حصوو چې تاسو طاق نه لرئ د پیژ دلو د دغه اندازې چې درېمه بهڅنګه پیژنی نیمه بهڅنګه پیژې چې ګړینی دغهې سړته اندداازونه لږي په تا بهلی علیکم نه الله سانتیاه اوسته په تاسوو فه ما ته من القآ هغه چې سانی د آ نه بس چې سوه ویللی شنو دوره ووایا علیمال اللهپیو ان یکونو من کوم مر زر د چې شی به نه سببي معران په سنور کسان بئ یزربونا فی الارضی <سؤال> چگرزی با پزمکا کی یبتغونا من فضل <سؤال> الله <سؤال> لٹی با فضل <سؤال> لاللہ وآخرون سنور کسان بایو قاتلون فی سبیل اللہ چی جنگ با کئی پلار داللہ کی فکر اونو لعی ماتا یسر من ہو حقا چی آسانی دوی قرآن نا فاقیم الصلاة قائم وی منزو فاتو الزکاة ورکوی زکاة فاکر ذللہ کرزن حسنن کرز ورکوی اللہ لکرز ما تو قد دموین ف کوم هغه چې مخکې کوئ تاسو د خپل ځان دپاره من خیر ان کی تجدو اوبه مو غې لرههن الله د الله څخه هو خیرران دا هو ظې فصل دپاره د زیات تا کې د هو خیرراغې ل ډیر بهتر دزماجره او ډیر ل پجر کی یعنی چې کم ملب مخکې تاسو به د مو ډیر زیات غه او بهتره پهزماجره او ډیر للی پجر کې یا دا ہوا زمیر تفسیر عثمانی و دامخ کے لیگل دنے کو او با ممیتاسو دا مخ کے لیگل دنے کو خیران دیر خیر و آزم ډیر دیر لی پاجر کی وستغفر اللہ بخن غوالے اللہ نا. ان الله غفور الرحیم اللہ دے بخن کے مہربان ورہ قرآن بخن سسر زکر کڑا استغفار نیکی کواو بخن غواړه دا صفت دا مومن دے سورت المدسر ترتیب ده صورتونو کی چیابتار اوپن ازول کے سالورم پس ده صورت مزاملنا پا مکامو کارنامک نازل شوی دی محقی صورت کی ترغیب و قرآن نو دلتا تیزی ورکی په بیان داگی محقی صورت کی احراز کا ان کی ذکر کرو ده مختنو کومنو نو دی صورت کی دا هغه خلکو حالت بیانې جاغي د نبی عليه السلام نه انکار کړو مخکی صورت کې حکم او پسببر باندې نزل توموي چې لربک فصبر بل رب د بارا صبر کوا مخکی ویلو چې کوم نیک عمل ځان للیږي داغه الله سره اومومي نزل تزه حکم کوي چې کوم فانذر پاسه خلکو یې روا کټګلیک دته ملاويږي تو الله بده دي اجر او ثواب در کوي داوته صورت دا التہذیذ علی تبلیغ القرآن تیزی ور کول په بیان د قرآن خلاصه د صورت دا چې صورت کې اوسوغهټې خبرې وي صداقت د نبی علیہ السلام تخویف او اخروی نفی د شفاعت قهرین زجر ورګی موریزین تیزی د په تبلیغ باندې تخویف او اخروی او تخفیف دونیویین او کار صفاتونه دا سر... سرکشه او د معانی دو امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دی په ذکر د هغه حالاتو د منکرینو چې کله قران واوري بل دا صورت ممتاز مخصوص... دا دی په عادت د مخصوص طاقه مخصوص عادت د ملائکو چې د جهنم زمواريته مو ملائکو ته حواله ده دا سوره دینلصا بل دا صورت ممنتازې په اصابو داعزاب د جهنم چې د جهنم اعزاب بولې میږي بل دا صورتت ممنتاز د پرې چې هرر ش کږي په مشیت د الله یا ی مب سر ازانن غفتتون کیا په جاه کې کوم اودرېګ فانظر نو یا را حالکه ح ک رازی نهدي لصلات اسلام یبرلمین لی د په یو تختبانې۔ نو نبی علیہ السلام باندې هبت راغی کور تر راغی او عائشی صدیق حضرت خدیجه پیوی کم جری روایت ذکر کیږي د 10 سرونی 10 سرونی ما کمبل واچي او سبو علیا ما ان باردان په ما یخی بوچي نو یو طرف ته ګرم کمبل بل طرف ته یخی بو مطاربو کیخنی نو او کی مطلب داو چې یخ خلق نن سبا شیل گئی دا لاندگی ساده راغه سره بیغه موده دي دا, دا کینایاده د آرام نه یعنی په ما لگی یخ یو بو وړوی ساده را لرا کی چې له آرام وکم سملم نو الله دا د آرام پېمو نه دی یا یو الحمدثسر اذان تاونه کیه پجامه کی اېد کمبل غستون کیه قوم او دره گا فاندر نو یا را خلق وربک فكبر او خاص د خپل رب لوی و سیابا کفتوحیر او جامی دی پاک ساته الدا خنالای نوی و سیابا کفتوحیر جامی دی پاک ساتا یعنی اخبال عمل پاک کا چی در باندې دیتی رازون کی عمل کردار دی ده مخگی پشان پاک ساتا ور رجع فاجر او ده پلیتین لریوسی گا هر رنگ پلیتی چی داغی نا پادخشا و لا تمنون احسان مکو ده چاسرات تستاک سر چه بیای طلب ده دیر والی که د بس دا ټول د دې د لاندې راځین احسان کول چا سره پدی تما چې دې بس با را راغی دا مکو دا حرام دي لکه د نن سبا چې زنانا یا د نارينا په دې ودونو کې په دې ختمونو کې کم یو بل لور را راکړه کین نتی دای وې دا دات جوړم کنن وې دا ضایع دی دي سبا په مار راوامه مالا بده دې نه ډیر راړي او کاغه ډیر را نړو یو یو ته په ګوته اید باګین په دې یاده کنا یاد botany ہوئی یو یو تهیادی در ول د دروسو جوړوړو د دې دونی مصورانه اته وګور ما ول د زماني سره موافق کړي او دې خدا ابای د ټیمه جوړ راوړي ده نو دان روا دي ولا تمنون احسان مکو بجا تستغسر چې تبیا طلب د ډېر بدلی کې او یا ولا تمنون تستغسر ولا تمنون احسان مکو وا تستغسر چې تبیا طلب چې تو ته ډېر غني مطلب څه احسان مخی جوه چې ډیرېګی یعنی ته بیان کې نو دا خپل بیایان ډیر مکه توم ددنن کار کې نو داو چېږې ننی ما ډیر لوی کارو کوو بلکې دا ووا چې الله نور تو فه نور تو فه کا والې ربې که پسبر خ د خپ رد دباره صبر کوه تکلیف کللیب نو صبر کوه په زانانو کفین نهاکور کله چې پوکې وکړی شي په ب ل کې کی. فظالې کوی او معزند او مناسیر د دغه دک یو ماین پهوارض یو مناسیر د سختهل کاافې نه په کافررو کافر غیررو ییر نه داسانانه زرنی پرې دمال لره په منهوا چا له خلکته وحدن چې پیدا کړی د یواېجه هلته لهمالل مدودن ورکه د له مال ډیر د تونونه د مغیره باره نازل شوي دي ځکه چې داسې فتونونه دا زی ککیږې و حکم د آیاتونو د قران الفاظ عام دي پچا کی دا کار صفاتونو نو بس دا ټول دا غته متوجی دي الله وی چې کوم می پیدا پیدا دی ډیر مال می ور ما دا دی نو پریګه ما وتلک پریدا مطلب څه دی توا په بیانو کا انور دد مامله ما توس پاره زه پوېګو کا کار دتو و بنینا شوهودا او ما ور زامن شوهودا حاضر په مجلس کې زما ح له تمی ده فراخی ورک دلاره فرغی ډیره س یت بیا د تمه ان عزی چې ز نور زیاتی کوم دلاه دا سیزونه او کلله ه چری دا س نه ده ان نه هو کانلی ې ده د زمونږ دا مخالف دی زمونږ دا و سره دشمري کوي اوهی کوو صو دا زر دی چې زبه اوخې ژم د له هغه دا په جهنم کې وغړدې چاږي ته الله رب العزت خېږي انه فکرا د سوچو کوه دا قدر اندازې وکړه وې دی وسلیم محمداري کوئی خلک راغوند کړو هغه دې وي تاسو سسخې حلې چې پیغمبر لیوانی دی نه دوی چې نه لیوانی نه دې په خپل لیوانی نه دې تاسو سسخې حلې چې شاعر دی ووی نه شاعر هم نه وی نو بیاامڅخیاللی نوټول غلی شو او د سوچو کو دا شاهر دیوي دا جادوګر دیوي و تاسو ګوره نه چې چا ته خبره ککینو د موره د پلارې وړی. چا د خبره ک نه دورې وواړی خلکو به م کې ج را د جادوګر کارونه کوي که نه الله د داغ ان انجامزی ک کوي د حالله عملته شاره کوي ان نه اووف د سوچوکه دره انداز وړه سکوتل لاو حالاک دی کړی شي. کیفقدر سبب اندازې وکړه سمکو دي آبادی هلاک شي کیفقدر سمرنا کار اندازې وکړه سمنا زرا به یو قتل خلقته مقرر وکړه جابر خلقته قتل تنبی پڑ وکړه سمنا بس نو تندې تری وک و بسرا اورنګ بدل شو قران څنګه تصویر دا واسي وې جابر خلقته قتل نو اوران ک سماد درا لفظی معنی کئی کئی کنا یسم ما ابرا بیاشاکڑا واس اکبر اتا گبوریو کو چې تکبر کوي قرآنی شرمایي تکبر جي گئی لوي گئی نو قرآنو یسم ما ابرا شائکڑا واس اکبر اتا گبوریو کو تا کال نو ایو ان هاذا الا سحر یؤثار ندیدا مگر جادو چې نہ کلکول سید مطلب سره خلکو دی جو قتل یرا دټول خبره خو معنی پکړي وس خپل سپاتي نه دي او دایېو خبره کومه بس دم دي دا کدا مقرر دا اخیری خبره او کی مقصدی او بس په دې می اختتام دی بس بیا را کوسیږي ودوم دغه خبره کړه چې ګرئ دا اون دا جادو دې سدنه لړم بس لاله تنوي ان ه ازان دا الا قول البشر مگر وینا د انسان س اوسلیه سکرنا الله يذبدنکم جهنم دا وما درا قص شی بوکلی ما سکر سد جهنم دا سکر څنګه ځای وilaatubki na pri di gha wa la tazr na pri di aduke gha wa aduke dwa la sodai dum ra saktur dai allah de dimunga ta sulul la tanara ki lawahatul lil bashar sa zawun ke de sarmani la ra yani ars sodai ishe na pri di alayatisa da ashar padimkaradinul asmalayk danul lasulidi shalgali wali nadin ندیکر زول مونگ سو کې داران دا جہنم اللہ ملائکتا مگر ملائک وما جالنا عدتا هم ندیکر زول مونگ دا شمیر دا دیں اللہ فتنة اللی اللذین کفرو مگر ازمیخ دا پارا کافرو بس دائی امتحانو په دیبا میں لیستیکن اللذین او دے دا چې یقینو کیا آگا سان او تل کتابا چورکڑ شوید آئی دا کتاب زکر چی پخوانو کتابنو کی دغت اعداد ذکرو و ایدان چه د ای تپا تولگی چه گوره ده کتاب دی دره ما فائده پکین و ازداد اللذین آمن و ایمانان او چې زیاد که مومنان ایمان د مومنان و پدی ایمان زیاد چی چه کم د پخوان مومنان دی پخبل کتاب اپا قرآنی میمان ده سلورم فائده و لای ارتاب اللذین شک بنا که یا وکسان او تل کتابا چه ارکلشو ده ده کتاب والمومنون و مومنان چه مومنان دی که نه جننسې د چې داواورې د نو ددی دا به شک بلکل پاتې نهئ اسکسې مشک به د خوالهران شي چېره دا دله کتاب دیو کنه ولی ی کووللهځ نهفی کولوې مځون او بله فید دا د چې یوه سان چې زړونو کې رض دی داله پیدا دا شوی نو دغ ټیمې حالله ته خپ جروست را رواندي دی که نه یا د پااره جووی منافکانول کافرونه او کافر معذا را دله او را سیراده کډیدې الله پدی بیان یره نلسی اولی منافق به بګیچو چرکه چې مسلمان وی دیبو یې چا ویلی دی الله ویلی دی بس ٹھیک ته الله ویلی دی نو ویلی دی کنه سمات ایمان دی ایبنلص اولینلذین زپینیم پو بس ده الله اخذ نلسین کذالک ده عشان یذل الله ختاقی الله من یشا او چال رجو واری وادی من یشا او هدایت کی جات جو واری همایا علم جنود ربک الاهو نا پیجنی لحکار درب سا مگر دکا یو اللہ فلا ما زکرکی د نلیس ملائکو دا نلیس قسمو ندی پا جہنم کی خدا نلیس بسردارانی او دا دا ایلان دی پا زرگونو بلائک دی نور ومای عالم جنود ربک اللہ نا پیجنی لحکار درب سا الله دکا اللہ ومای یا اللہ ذکرال البشر ندی دا قرآن مگر یاداش دا پار دا انسان دله هه دا خبره رختیا دا خبرهول کمې ګوا د سبوکم واللیلیشببه ااضاد بر کله چې شا کې او صبح اوسهار او س ااضادپه کله چې روخواه شي کله چرړه وکې انها له احدل کوبر دا ټول ګوادي پهڅ انها چې دا قیمتتهله احدل کوبره یو د دالو سیزونونه دا پاغلو سدونو کې یوډیر لشيدي نظیرل لیل یا رو انسان لرا لی من پارد آگا چاشا چید آگا من کم ستا سنا ایتا قدما چی مخ کشی نیکو تا او یا تا آخر یا رستو شی گناتا اللہوی زی یا روم پدی باندی انسانان پی یا روم خوخم دا که اوس نیکو تا مخ کی کی گئی که گناتا رستو کی گئی کلو نفسین بی ما کسبت رہیناتون هاری او نفس با ده ده بخپل عمل باندگانهی پر از ده قیامت اللہ اصحاب الیمین مگر آخیلہ سوالا فی جناتین ویو پا جناتونو کی که ده سالونا تبوس بگئی آنی المجرمین ده مجرمانونا دهی با مجرمانونا تبوس گئی ماسلہ ککم فیسا کر سشیرادن نکڑی دوزاختا نو کالو آئی باوتا دیلمنکو من المسلینہ نو مونږه د موز کون مطلب سره نه مونږه د موز مثلا نه امان له علماء کونو په او نو مونږ جو خوراک امر کړهو مسکینان یعنی مونږه مسکینان ولا خوراک نو ورکو وکړه نه او مونږه مشغول اكيد په باطلو کې مال خایزين سره د مشغول اكيدونکو نه و کنانو کذیبو بی امید دینو او مونگ چی نسبت در روغم کڑو که امتا حتی تر الیکین تردی چراغ مونگ تا مرگو فما تنفا هم نو فائده بورنکی دی لرا شفاعت و شافینا شفاعت دا شفاعت که انکو فما لهم سدی دی لرا انت تذکراتی چی دا نصیت دا قرآن نا موریزین مخلی دی او داسی دی که انهم خمران تبو ای چی خردی مستنفراتون تیخت که انکی ف تختی او تختی, تختی دلی دی د زممری نه الله دا داسېدي چې د دا قرآ اوواورون لکه د خوروغنی تختی اوله ماې کرکی دی ک تشبی دا د قرآ د بیایانون کې د زممری سره او دا هغه چا چې د قرآ نه تختی دد تشب دا د اخرو سره یعنی بیان کوونکې د قرآن چې کلا د دو پې پخپله عملو وي نوید پشان د دی او دا سووک چې دی تی نه تختی تخ د کوي وی دا پشان ته د خرودي. بل یريدو بلکی غواړی کل لبرې انبن هم هر یو ان نه یو ته صحفم مونه شاره چې وړی چې د له عمل نامې کولا او صحفن لکوونه ختوه منه شارتن کولااوې هری بداوي چې ماله د الله د طرفه خطره شي چې د پیغمبر رختیا دی د او مه دومره ل سرکه شوه په دیږې ی بلله قافونهلهاخته بلکې د ریکې دداخلت نه کلله حک د دا خبره او تکرتون جداقران د نسیتته فمنشا د چا چېخواه شي یا ځکهونو یاد دی کې دی ل فمازکوروونه ننسیت نه قبلی الله شاء الله مګ کو غواړی الله هو هلوته کو دا الله مستق دیر دی په هل مخه او مستق د بخې لایک د بخې دی با نه کوون کې دی اله رحم راhimم صورت کې صورت دی. تردید کی 72 اور نزول کی 31 نمبر دے <تصفح> نازل شے دے پس د صورت قریش نہ حاضر ہیں زین اعلی سمباب دے تر سورت الا اعلی پوری اور ایک حالات دا قیامت دے قیامت ذکر کے اشارہ دے بیان دے توحید نہ ہرابت دی صورت دمخ کے سرا مخ کی صورت کے زجر و ایراض کوں کو تو قران نہ نو دل ت خفیف اخروی بیان نہیں مخ کی حالت کی د قیامت نه انکار دکر شا نو دل تا کی رد کئی پاغچا چا انکار کئی دا قیامت نه مخ کی صورت کی تیزیو پا بیان دا قرآن نو دی صورت کی داگی عدب خئی چا قرآن مجید کلا بیانی کی نصفہ کار دی داود دا سورت اس اسبات د قیامت ها. او خلاصه د سورت ها. سورت کی غٹ خبری او سو بس تفصیلی حالات دا قیامت ذکر کئی زجر ورکی منکرینو ته په مثال سره اشباره سمیت کی مثال ذکر کر کوي د بعض بعد الموت دپاره امتیازات د صورت دا صورتت ممتاز دی په بیان د قدرې هیا په جمکوو د یوسو ااش او باندې ک جمکول داړوکو دي جمکول د سلوکمو د نور دي او جمکول د قرآن وي بلده صورت منتاز ده پا ذکر د وخت د مرگ د انسان هاو درین پا غا اقسام و دو جوه بانده مخونه د قیامت پر از بسنگ ای سبه تازه و سبه ملاوی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکسیم و بیومی القیامة لا نده دا داسه څنګه چې ده خلقو گمانده چه قیامت بنا رازی اکسیم و بیومی القیامة زمان دی قسمی پا قیامت ذکر و حکوم قیامتو ولا او نده د اکسیم ابن نفس اللوامہ زه ګوا نفس ملامتہ کون کی آیا حسب الانسان آیا ګمان کوي انسان الا نجم عظام چې مون به اچي راځمنه کود د اډو کی بلاولینا قادرینا مون یو قدرت والا الا بدیبامی ان سو بیا بنانا چې برابر کو بندونه د ګوتو د الله بخپل خپل زایب ولکم بالکل به جوړ کما روغ رمټ دې دروم بیا بل يريد الانسان بل كغالي انسان ليفجر ليفجر بمانا دليق فرسره چې انکارو کې امامه ما يأتي اما ما يأتي امامو ليفجر چې انکارو کې دا انسان امامهو د حق قیامت نه چې دمه ختره را روان دي يسالو دي تپوس کوي ايانه يوم القيامه کله به دا ورځ د قیامت الله یوورا فإذا برق البصر کله چې کيري بيري شي نظر خران شي پرشانه شي دسترېال کا توه شي وک مع شال کاار جمع کړشنه سبوک مع خلله مکر تهبیقا نه به نه هم چې طلو هما می مغريبي اسود چې الله د مغرید د طرف نه تک ت را وخې جي دواړه جمعه کې د یو کولو انسانو وي به انسان یو معزن په دغهځ المفار چرته د ځای د خوک اللہ نده داسی لاوزارا نشته ده بچکی دل پده غرز زائد پناب اوم نئی الاربی کاس تارب دا یوم ایزن پده غرز المستقر زائد آخری فیسالی دی پس فیسالی دا اگر فیسالی میدن تب ورزی بل زائی نشته یونت <تصفح> باول انسان خبر بکڑیش انسان پده غرز بامی بیما قدم و آخر فاقی سچ مخیلی گلی واغا چی رسی پری خودی بلال الانسان على نفسي بصیره بلکی انسان نے پخپل زبان بدلی دونکو ولو القاما عذرا اگر کہ دې پيش کی ډیره حضور اور ډیره باندې لا تحرک به لسانک دې دې کی نو تفوری شيغان په دې ځای اعتراض کوي هغه وایو ادا الله کتاب نه دی دې کی تبدیلی شوی دا هلي ذکر د قیامت دی اور بس نه صافی الله لا تحرک به لسانک مخذا رسول دی قران قبل جبا دوی د قیامت او د جبی د خوذولو بخلو کې سرهابط دی سمو مناسبات نو مبا مناسبت یو څلې د زدو د دینات په نظر ګورونی بیا بده تصنح کاری خو چې په سوچ سره وتو ګورئ د شیخو قران د پنڈای رحمه الله جواهر القران کې ګڼ مناسبتونه ذکر کړي دي د مولانا حسین علی رحمه الله نا دارنګ د شبی رحمت عثماني صاحبنا حاصل اداري د دې کې الله ادب ذکر لا تحرک بهی ده نبی علیه السلام یو عددو یو عددو چه کلب قرآن ده جبریل امین ناوریدو ایغب وطوین نبی علیه السلام با سره و سر جب خوزول چه زمایات شی اللہ حکم راولی کې ده سمکوان اولی بس استاب پا زمه باندی ده ده اوریدل دی, دی, او دی زما پا زمه باندی ده ده بیان ده بس زب واشا بیان پواشا لا تحرک بهی مخوضا پا دی اخبلا مخوضا پا لستلو ده ق د تااجه ب چې تتلوارو کې پرې وی ان نهلینا په موبا مې جمعماو جممه کوول ددي آاندې ستا پهسی نه کې پهقرورآانه هو او بیا جاری کول ددي دي ستا په جبه نه دې د قیمت سره ډیر لمونونه ثبت دی الله زماقدر درت تهګوره چې کم ش د پې غمبر سې تهدن نه کومه بیا دغ په ژبه جاری کومه نظوم کذااتیم دا با قاعده بالکل د مثال په تور باندې د قیامت لپاره دلیل ده تاسو ګا اذا قرانا هو کله چې لول مونږ د قران لرا نو ته د غوګه ده او چې کله لستل ختم شین او فت ب قرانا فاذا انزلنا فاذکرناه معنا کای ایمان دا ایمان بغوی په معالم تنزيل کی چې فاذا انزل کله چې مونږ دار علی ګونو ته د غوګیګه او چی کلی تلاوت پرشی نفت تبی قرآن تابداری کوا دلستلو ده دی بیا دا وایا هم او پا دی عمل کوا سم این آلینہ بیا پا مغمانی بیانو بیان د دی دی سم اصلب ندی ماناو مطلب خودلم اللہ ایسا ماکار دی کاللہ دی آیت تعلق د پینزم آیت سره دی ال دی سویلو انسان غوڑی چې دی قیامت نه انکارو کی الله ای کاللہ قیامت نه انکار بل مکاوا بلکه تاسو مینه کوای دو دنیا سران و تظرون الاخرطا پری خودم ده اخیرت تاسو پری ده اخیرتا اجوهن خواه رای چپا غرز بس حالتی رازی خو برازی اجوهن سمخون باییو میزن بدا غرز ناظرتون دارو تازا الی عربیان ناظرتون خپل رد کتون کی و اجوهن سمخون باییو میزن بدا غرز باس رتون ملاوی بی رونکا تزنو گمان با غمان با کوې دغې مړوي مخواالله ان یو فله به چې او بړی شي د سرا سره فاقیتون هو هغه کار ما تهون کې د امله کلله دنیا سره می نهمه کوئ کذا بالا غتب تراقییا کله چې رسسی دارومارکانته وقیله لی شي من رااکڅوکشته د د مچونکې پهځ نه د غمانو ک نه اوفرراکهه چه دا د جوی والتهفتې سا ی ای او پډ د بلی پډی سره یعنی سختی را شي پډی د انسان د اوبل نهتاشي زنګدن شورو دی او د داروره را پهکولی نشی نو او په دغه رض باندې کم خوړه د عربی کاسترب ته یو میزین مسااق په دغه رضې ورتلو د ربسه خلړ الله بې تپوس کوي فلا سب د کولااصلله زجر ورکې انسان ته چې د کم تکره په درې مایت ک شو وه. چه ده کامت ده انکاری ده اللہوی انکاری اوکو فلا صدقا تصدیقی اونکو ولا صلح منزی اونکو ولیکن کذبالی کن نسبت ده دروغیو که حق تا وطولا مخیوالاو ثم زعبا الى احلی بیالرد اخپل کورتا اخپل احل تا یتمتوع چی فخری کو اولا لکا فا اولا حلاکت دے صادو پارنو ثم اولا لکا اولا بیا حلاکت دې سال پارنو حلاکت دی آیا احسب آیا غړی انسان اوی تر کا سودا چې پریو خو دې شی بي کارا حلم یکونت نټفا آیا نو دې اونتفا مم منی اند منی یمنا چاولیکې پر هند مورکی ثم کانالکتن بیا و دې چکوینا تا خلقان هو الله پیدا کړل را فسوانو برابریکو فجال منه الزوجین نو وی ګر زولې ددنه جوړا پیدا یکلا ددنه جوړا اذکر انا علی نہ ولن ساوز انا الیس سالکا ایا ند دا قزاد دے قادرن قدرت والا الا پدیبانی ان یحیی الموتہ چې ژوند کی مړی بسم الله الرحمن الرحیم د دې کې لافظ ویل به تر دی چې بلا وانا علی ذالک من الشاهیدینا ولې الا د مړو په ژوند کولو کول قادر نه دی بشک چ اللہ قادر دی مړی بجوندی کای زم په ایمان دی بسم الله الرحمن الرحیم سورت ترتیب کی شیعت تر او پنزل کی آٹھان میں نازل شیع دے پسته تا دو صورت الرحمن نا مخ کی صورت سر ای ربت دادیں کہ مخ کی صورت کی اس بات دا قیامتو پا شواہدو سرا اس داغی اس بات کئی پیو مثال سرا دے امدا مخ کی صورت کې د انسان خلقت ذکر کو نو پا دی صورت کی هم همبه انسان خلقت د ذکر کین نو دې صورت او د هغه صورت ابتدا او شاندہ دا د هغه صورت په کې د انسان خلقت د ذکرو دل د باول کې ذکر کین زګی د صورتو یو بل پسرا له دیمخ کی صورت کې صداقت د قران نو دلتم اخره کې صداقت د قران ذکر کین داود دا صورت اسبات د قیامت په مثال سره خلاصه د صورتو د صورتتې ااهامې خبرې ی ذکر کرکین یو مثال دپاره د ثبات به دی قیامت دیم تخویف دریم بشارت سلورم ترغب پرآن ته انځمه تسللی نه بیا السلام ته شپغم مسله د توحید ده او وام زجر په مینه د دنیا امتیازات د صورت دا صورت منتاز دی په ابتده د پیداش د انسان. بل دا صورت ممتاز ده پا بازی صفات ده مومنانو در امده صورت ممتاز ده پا غا خاصو اناماتو ده جنتو بلده صورت ممتاز ده پا غا دو چنو ده جنتو یو کافورو بل سلسبیل حالتا علال انسان یکنن راغلو په انسان بانه حینم من الداری و وقت ده زمانه لم یکن شئی ام مذکورا چنو ده او شئی زکر شویں سخاز شئی نو نمیم نو دغسې هرر انسانان چې ن نوميئ او چې را شي په د د تتسکې شروع شي ان خلکنل انسانه مو پیدا داک د انسان من نطفتې شاجن د نې ګډی وړی نه نپ تلی چې مونږه ام تحان کوو په د فجاال لاونه